Bainan lehenik, lagri aldi egoera, laster, bukatua da frantzian, ue, lege antiterrorista bat bozkatu dute horren hor deskatzeko, oh, eta ba, jentzu onduk ezie, frantzian hainbeste polimika txoa zen urgentziazko egoera, normalki, eh? denbora biziki mugatua duena 2008ko azarutik plantanda. Askatasono soa utziz gobernuari eta bere indarrei sekuritate nazionalaren izenean etxe miaketak egiteko atxiloketak eta bar. Bon, diakin orain, jadanik kaipatu nuen askioen ostean, etxe miaketak eran ordez lege beriarekin bisitak izango direla. Ez beheldortu, goizeko irutan eldu badira zuen etxera hogei bat polisiak agulekin eta bisita baten egitera eldu dira. Apeitifa egiteko edo, edo beste. Beste aldaketabat, lege antitoi berri horrekin azaroaren lehenean plantanen eman nahi duena frantses gobernuak, internet. Eta bai, internet. Zuen txare sozialala e-mailen izenak eman beharko dituzue galdegiten badaut ziete. Argudioa, eh? euh, egin, eh? bah, bah, jakin, Ce projet de loi qui vient d'être adopté par les députés vise des personnes qui ne sont accusées de rien, qui ne sont pas mises en cause par la justice et pourtant Zer persoenla vont pouvoir etu uh, sumiz ade mesur ekstremon restriktib. Eta bai, eirritaren eskobideak kakingariak dira? Losa, ilegal aldatzen dugu! Batzutan zuton dela argudiatu eta horrekin askidan norbait kondenatzeko alta, legea aldatzea? Askiliteke. Amnestia Internacionalek ateradu bideo bat, hemen entzutengin nuen uh, kide bat. Salatzeko lege berri hortan, xartzen den eskaera bat, bereziki. Interneteko identifikatzailak, zuen identifikatzailak. egiteko zer diario duzuen, zer erabilpen, xare sozialena, normaite duzuen, nor ez, nor uh, iraintzen duzuen eta beste, entxegur zerbaitetako balio izango uh, delako. Ez dute pasaitza galdetuko aldiz. Hop, olala, oh bizi privatois ou kit soit l'internet on va pouvoir leur demander de remettre leur identifiant euh, l'identifiant qu'elles utilisent sur internet aux autorités de police alors encore une fois qu'elles ne sont accusées formellement de rien qu'elles ne sont pas mises en cause Olida erraiten ginoena, beraz, zuen uh, uh, isenak interneten, Twitter, Facebook, e-mailak, eta bar, uh, sein isen ditu zuen erabiltzen uh, galdekiten al-saiz-sueta, dioko handena, txuzmo bat baldin, boda, baldin bada pertsona horrengain, bezterik ezta behar fraga ispirik gabe bere kontrako ne horri hauek aartzen alko dira. C'est tout le principe de la présomption d'innocence, de la justice, de la séparation des pouvoirs qui est mise en cause, qui est mise à mal. C'est extrêmement grave, ce n'est pas en donnant les pleins pouvoirs à une autorité administrative que l'on protège qui que ce soit Esta Amnesty, internationala... Amnesty internationale et à ces là Amnesty internationale a téra do vídeoa fama baldimbado ere e giturak estu governoua bel durtzenen aski era konde putz hucha utz iratiko hitzapi pits et a putz ha, ha, ha, ha. Ta Francisca Ligaredo Macron il pato ko partez bai Macron ne batek bastera qui na roché dit tout euh bon c'est tout je voulais retourner se regarder qui guerre lana chez quartier bordela chaque quartier vaino un au lieu de Ah On oui, ne oui, peut mais pas tu... avoir des passes parce qu'il y en a qui ont les qualifiés. Oui, oui. oui. Hein bla, bla, bla, chégit-se en nouvelas, reit en euh, doux, bat souek au belu kete, bordel a déjà kato ordez, l'ana incheka, d'ioite a dira, camporato a balima dira, Eh? Langileak balin badira, espadira alferrak. Soinu laportu bat litaike hau, eh? Alen Jusetekin zelarik, bideoa gertzen da, akitaina ondiko buruarekin ateradu esaldia. Egun eantzear, GSM enpresako langileak egiten zuten mugimendu bati, erreferentzia egiten zuen franziako presidenteak, poliziak, gas, negargarriekin, urrundu dituenak alferzikin horiek. Ebe bola, eh? Alferren ondotik bordela sakatzen dutenak, hm? Musika biskat berdin. Arre, lasa itzeko. Eh, Horrit, alazten nautziet uh, fred berroate, gurekin izango dela, arre, zazpi minuturen muruan, gutxiago ere, eneritz furiaken disko berria entzunarazteko, deskubriarazteko, eta musika, eta gertakari bat. Azkenean eh, gasteizko uh, bide hartzen dugu ere horregatik, gazteizko gaztetxeak goizuntan eman duen uh, txio baten gatik, uh, gasteizko gaztetxean lapu, Hortzera sartu dira, ate guziak aportu, zautxiz, laportu korte inglesean ez hemen. Bo, mi zoazuzena da, eh? nahi bauzera aportu egin, baina ez gazteizko gaztetxea bezalako egitura batean. Bagarela deitzen da kantu hau, eta gaztetxaren hogeita bosturten zat zuten kantu hau. Bimilata amalauean doda irurte, bete zituzten hogeita bosturte. Kantari eta artista dezberdinen partertzarekin Bagarela gasteizko gaztetxea Bagarela, ezgarela, hobita urte hemen garela Gaztetxea, kukuretxea, autogestiotta pada biocetik gurugaño covidean hasplada klanda lama era 15an sortu santzirrarra urrengo 25 urte tan perdin jarrai desala jarrai desala anoske Zagarela kantua gazteizko big banda musikan eta DJ Loro ere eta bekantarien artean Ebaristo joan Eseako kantaria sohkun Betagarriko Iñaki, Indarrapeko El Puto Tito, Fatfish eta Kodigo Nordiko Markez eta Sok entzuten ahal ziren egamezala eh, gazteizko Gaztetxean izan lapurketen ondutik. Eta zuri itza emanaintzin fred beruet xoinu hau. Ekuzezak hemen dagoela, Espainiako poliziaren egoitza nagusia. Hemen elkartzen ari da jendea igandeaz gerostik ezpaita aztekoa. Botoa emateko asmotan bertara gerturatutako herritarrak. Katalunian hartu bideoa da hemen hamaika telebstarrena balkoi batetik. Ikusten duzute Espainiako Erbide aurkako ohibak nagusitzitzaari direla eta orain uste dute Google garela Espainiako edabideak, baina dira euskalduna gara, eta saiatuko gara azaltzen. Esan da bezala, ikusi besterik ez, zenbat jende ari den gerturatzen, eta milaka eta milaka lagun direla, amaiketan zen itzordua egitekoa, doren bai. Apa. Alako momentuak. Imaginatu behar da, beraz milaka eta milaka pertsona badirela, bide honetan amaika telebista balkoi batetik filmatzen ari zen duela bi egun, eta leheniko oiuak haien kontra joan dira, oartu baitira telebista bazela gainan, eta uste zuten espainoal prentsazela, beraz telebista manipulatzailea zioten, eta ondotik Euskaldunak zirela ejan, eta oiuak alderantzizkoak ziren eta bizki postiboak eta eta ikusten duzu, eh, katalanak direla eta zire baten ustezuten Espainiako telebista Hara, hemen txe beraz, bideo hau itzulika ikusten dena azken egun hauetan amaika telebistarena zorionak, beraz, hemen txe segitzen dugorein, ejamezala musikarekin Fred B. Juet, zuri Bai, gaur irunera goaz eneritz furiaken bakarkako lehen diskoaren entzutera Zeru madire, Eneritz Furiak kaseg narat talean ezautu ginoen Eneritz Duesoren bakarkako proiektuaren izen artistiko behia da Tale jarekin, 2000 amekatik 2000 amarseira, bederen bi diskoa tera zituzten Orduan jadanik, emazte honen ahots berezi eta nahastezina zina hainitz nabahmentzen zen Eneritz Furiak izineko disko behiau bakarnari bezala ateratzen duen lehena ba Zena dira, gugure xabaiaren azpian Metalezko kutxea herran, doiak azaldu dira Arkiak amore eman, zuren kale itxu honetan Izen bazure espainek hartu dute Ba note horiak zainituen oraindik Hastuak arantza zarantza Itzultzeko gorputzari Ahi ah, ahi Autoekoizturiko lanonek, hamar kantu biltzen ditu, eneritzen ahotsaren eta gitarraren artean eraikiak. Arako folk eta blues unibertsu batean gabintza, baina negia errateko, gitarrari saturazio zerbait gehituzkero, biziki erreski prunk kantuak irudika ditzazkegu. Hala bainan, ez dira ez hain kantu inozoak, nahiko biluziak diren albestiauei, rock ispiritu bat darie. Azpimarratu behar da, musikari batzuen laguntza ukan kantu hauen guen jabatzeko. Hor, oh, haritu dira adibidez, unai pelaio pelas, eta handeje kantu pare batean ahotsak sartzen. Amaika gezurrez ditut, iragan iotan, Urteotan Auskatu dut apala naizela Lotxia tiea inocentea Ta ez du dala xortu Kenturik inaiz dudanik hautskordetan jartzea Taztu ez du dala su baizik inordastatu Azken aldi honetan Enaizero galgo batu ayuka Dioskan emari Alaba bakarra naizenea da mutzekoain beste dudala esan atizut ha, ha, haukeratzen banekki da mutukoz nahi zen guzionetatik eta ez da oiko nik ustea gain hordi bestek dute perspektiba eta mi alodi nizuzenoa espaloio kerrotatik goizeko bostetan erlohuak lau ardaz barkatu Ka tun bereko iena izen badaki Menya ge Itzek garantzia ondia badute neritz furiakean kantuetan. Kantu poetikoak ditugu hemen, baina musikak bezala hitzek ere punketik badute. Adako olehki ilunak direla errangene zake. Lana, bere etxean gabatu adu, baina nahasketa inigo irazuki beratajak egina du eta masterizazioa jonan orkborikak. Diskoa, artistaren band kampo gitik telekaratzen alda, Eta Euskarri fisikoa nahiago bali ma duzue, CDA erosteko parada ere bertan izanen duzue. Informazioa osagari guziak dena den eneritzfuriak.com web gurean atsemanen dituzue. Nera aletik, berzerik ez orain goz. Eldudan aste arte, agurtzen zaituzet Eneritz Furiaken musikarekin. Amets, ernek baitu zidaten gaua eta Begirik biltzerik ere enuen izan Mendetan, iena ez urtsu baten antzera Iragana saldu nuen gorpu baten truke Goxenin zenetan, uste hel zuten nire hitzekor duan. Enintzen gehiago inorlaztantzeko gai Bizitzea zer zen ere aztuta Izarari eusten nion gogor Lema bailitzan Arraunik etzen idan urbildu bai alak zen izkidan nautxin. Oarkabeko hilketa izan entzen erretzaie pasiboni. Hemen ez da errudunik. Fikzioa realitate bihurtzen sekulaen nuen jakin banya no harto un muñeño izta humilisker fredbegoet, ondoko aste arte, laster hitz eta putzen gure gomita, John Maia, dantzaria izango da, Oskara ikusgahia larumatean irunen ikusten alko duzularik, Chariz beterik urbilduko da gainera, joen astean berriz ere, Chariz tatua izan zen, uh, taldea eta ikusgahia, bera gure gomitarekin haipatuko dugu, beraz zamar minuturen buruan bosterdiak mementu zeuskal erratietan, berriak zurekin, jo jo bidartu, Istripo bat autobidian biliatu aldean, bihotuen artean gertatu da, horietaik bat uzkari da gainean bururatu du bere bilbidia, baina uste, baino ondorio gutiago izan da, ezta, eta zauriturik izan istripo horretan. Kataluniian girua beti bero Espainiako Konstituzio auzitegiak ezeztatu du gaur helduden asteleinean izan behar, zen Kataluniako Parlamentuaren bilkura hori sozialista alderdia Kataluniakoak galde ginikke. Eta kataluniari buruz, informazio bilkura bat, gauharatxian Doniane Garazin, ziteadministrativeko gelan, agatxeko sortziontan, garaziko gaztetxa kantolaturik, Karlas Balda, katalunian frango famatuaden kantari eta Anita Lopepe, izanen dira, islariaka. Uri... Arrosa da hilabete juntan, bularreko minbiziaren kontrako hilabetea, eta kari hau hortaratu eraz garazi angoz izanen da, esteundar juntan hemen duniane garazina. Milataber bat lasterkari hariko dira, bezperan izanen dira itzordua ere bi mintzaldi larun bat argatsaldian. Atalant Cinema Gelak bilan biziki baikorra egiten du joan den urtekua ehun mila ikuslier baino gehiago ibili baitira eta abonamendu kopurua ere emendatuz dua mila zazpion partai derekin gerua zinez baikor ikusten dute. Eskoalerriko bertxu xapelketako finala benduaren amazazpiko finkatua baita, eta sartzeak jadanik salgai ezagriak dira, bizikifite abian dira, ten da horien atxikitzeko. Euskaltel Euskadi desagertu balima da, bostokteren buruan Muriaz Euskadi taldeak du likukoa hartzen eta orkezpena egina izan da atzo bai honan eskualerik guzitik ip ere bai nahi dituzte txigindulariak taldean integratu. Petzero, Euskali gatietan. Astuntako Petzeroa? Oi, oi, oi, oi. hori, hori bizi gira ez? Oh, ez dakitizkin duke behar saltzaigetan di, bera bizia larri atzamentetan dutu di. Gaxu xaitxelet. Petzero, horxilalez eguerdita laurdenetan, larun batetan goizeko zorxeketo goietan, igandetan eguerdiak aintzen. Gabon entzule da ongietorri metalgarazira. Ongietorri aztebat gehiago metalgaraziran. METALGARASIRA Ez, ez, ez. ez. Ikusi dut ere, bai, beste, beste oso talde entzungarri bat jarri duzula, black metal ez, baina kinin jok bai. Metal garratxia azte artero arratzeko amarretan, euskalirratietan. euskalirratiak.euz, <gallatedro> euskalirratien web gunea. Iso! Iso! Iso! Ostegunero, ahartxeko bederatzitan, iso eman kizunak. Alde batetik, iso, inguruko talde baten ezagutza egin horren batez, bestetik, ge iso, guri gomitarikin zuri musikaren esperientzia partekatu. Iso eman ostegunero, ahartxeko bederatzitan. Ixuo. Eta gehi beraz izango da, xarri gaueko bederatzietan, eta matinen ondoan izango dira, EHZ-eta festivaleko kideak. Itz eta putz, itz eta putz, itz eta itz gain nagusiak Kataluniari begira dira gehienak eta titulu bakar bat haitegi konstituzzionaleak debekatu egindu du Kataluniako Parlamentuko asteleneko saioa argian ere bertan beher utzi du parlamentuaren asreneneko plenoa eta uh, kazeta puntu euen beraz aitegi uh, konstituzionaliak debekatu duela eta Berdin, media bazken, orduan, zer uh, pasatzen da, Puigdemontek, referendumaren emaitzak eta ondorioak aztertzeko zen deitua, Junt Pelsik eta Kupek galdeturik, PSPSek aurkestuzuen elegitea, diputatuen eskubideak urratzen dituela argudiatuz, eta deialdia bertan behar hau zidu konstituzionalak, eh? rakoik gaur kataluniako presidenteari eskatu dio atzera egiteko, kalte an diagoak ikiriteko PePk eta psoe alderdiek baita zi, ziudan zida da nosek bakatu aierazi dute ez dela inolako bitartekaritzaren Bhargik Espainiako Gobernuaren jagera babestuz. Iritzietan Andoni gainarena diskurtsoa hititzarekin ergaren diskurtsoa ipagai Paul Riosena ere gatazka ez aregeiago gehiago elikatu eta beste hainbat gai berazogilouak hemen berrian, argian Espainiaren indarkeriari irabazidion erriaren indarra tituluarekin eta kronika desberdinak ere atxamaiten ahalko dituzue edabideetan egun. Berrian bestalde, lab sindikatua nagusi aldebikotasuna trampada urkuliuk, lozo utzi nahi du buru jabetza nahi. Sindikatua bertzaleak ordezkarien egin du donostian, prekaritateari eraso egitea, preso eta ieslariak etxeratzea eta inoren zain egon buru jabetza prozesua martxan jartzea dira laben helburuak, hau da beraz ah, behian atxumaiten alden titulu nagusia eta Rafa Diezzi egin diote ongi etorria labeko ordezkarien biltzakaren or irudian agertzen den bezala. Kazuo Ishiguro-ri, hemen diotea diz, literaturako Nobel Sharia, hori behian titulua Nagazakin e, sortua da, Japonian, eta sei urterekin joan zen Londresera bizitzera, bere kurrikuluma, beraz, hemen behian agertzen da. Argian ere, haipagaiet dena, Nobel Sharia, hori literaturarena, erramezala. Eh, Argiarekin segitzeko justuki gazteizko argia eguneko bazkarirako txartela jadanik salgai. Hau da, titulu bigarena Kataloniaren ondoan, uriaren zazpian, larumatean eginen baitute, argia eguna, Wal Xuxa. AHT-aren kontrako Hormak Piamonten, hau beste artikulu bat, abiadura ondiko treinaren kontrako boroka italian, eta beh, argazki edo marazki edo batekin egia uh, Turin eta Lyon arteko trenbide azkararen kontrako mugimenduak grafitiz eta irudiz joxeditu Hormak proiektuak dakaren luraren suntxiketa eta xalatzeko. Eta Turkia ere ipagai argian munduan preson diren kasetari guztiak kontutan hartuz erdia Turkian atxikitzen dute. urtebete baino gehiago pasatu da Turkian ez zatu golpesa jakera izan zenetik. Gerostiek informazio eskubidari egin nako murizketak salatu izan dituzte naziorteko eragile hainitzak. eta geina gusietan ere hitztaputzen sartu genuen kronika bat, Francis bidarten kronika begi zen zuten alduzue argian berriz sartu dutena Ameriketako euskaldun batzuen soinu unkigerriak astelenean entzun genituenak balio du beraz, berrizlik egite Euskalgaziak puntu Es webgunan Ttxomanen duzinana hitzeeta put emankizunaren zailean batkizuen. Segurtasun lege berriaren kontra agertu da EHBi. Hau da kasetako titulu Estatu Frantziseko Asamblea Nazionalako nartu duen legeak, norbanakoen askatasunak eta eskubide kolektiboak mugatzen dituela, deitoratu du EHBi. Eta ehz festivala tempesta abisua, tempesta musikal baten abisua espeletan peletan. EHZ-aren bidea berri sabiatzeko kampaina, bia abiatuko da ez eta betitulu bat, beraz hemen media bazkeak proposatzen duena eta bestalde, kazetan eta media bazken uh, Jan Noel Txetx echeverri egin elkarizketa bat ere, urratx batzu geinditu behar dira bake iraunkora lortzeko abenduaren behatziko itzorduari begira, beraz parisiko itzorduari begira Eta zudeztekin bukatzeko titulu nagusian, Abdelkader Mejaren abokatuak salatzen du, bere kontrako eta bere hauren kontrako uh, eriotz mehatsuak uh, jasambeak dituela. Eta bestaldea, lehen juze, bigarren gaian, uh, beha, ipatzen geroen emankizuna estapenean, Macronen itzak, berekin zelari katera baititu horzen um, e be langilek obezutela bordela xagatu ordez lana xekatzea eta beraz alen juzeten erreakzioa bideoan irakurtz ikusten alduzi zidu esten orain. Arra zergin momentu haipagai a momentuz prentsaz horreit alazten dauziet hamar minutoren buruan gurekin izango dela maia muruaga, kantuz kantua ipatzeko biha horrekin izango den emankizunean bainan lehenik gure gomitare ekin segitzen dugu. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin euskal irratietan. Kukai kompainaren oskara dantza ikusgarria, esteburuntan hainbat lekuntan ikusgai izango da, eta irunen ere larun batean ikusgarri bat, xaristatua izan dena, hainbat alditan egeeran aurten Ekainean, dantza ikuskizun onenaren saria jaso du adibidez eta kukaik talde onenarena. Eta horrez gain, duela zonbaitegun, dantza argloko xari lodiena, Espainiak lugaldean, Espainiako dantza xaria, Gurekin, Jon Maia, dantzaria eta Euskara ikusgarriko zuzendaria, Arratxaldeon eta gorezmenak? Kaixo, Arratxaldeon eta ezkerrik asko. Hala, nola hartu zenuten hau azkena? <laughs> bueno, ba, sorpresa handiz, lehenengo tabein. Hain, e, justu Madrid ikitzutzen, e, Juan den Ostebunean Madrid jainezken nigenuen Euskara, eta, bueno, ber, ba, bertatik anitzulian, e, nire jazan ja etxean nintzen, e, lasai, bazkaldu, eta eta arrantzaldea prestatzen, lan batzuk prestatzen eta momentu horretan telefona jo zuen Espainiako kultura ministeriotik deitzen zuten eta zuzen daren okorrak, zakin albistea eta, bueno, baki ez da oso geldirik mm -hmm. geratu nitzan, oso erreakzioa hundirik gabe zinezka izai zairu itzen zitzaidan un eura, ba, ba, bueno, baina oso polita izan da, eta, eta gustora era bere hanpozik. Holako mm. sariaren e esperoarekin zineten? Ez, niondik inora, niondik inora, ze, bueno, badibiz, maksarietan eta horrela, bai. bueno, bairagartzen ba dira, hautagaiak eta kalabalago eta zubertan zaudea, utagai zera, beraz, badakizu zertara zoazen, ez? Ongi ateralda edo ez, baina urtara zoaz. Baina horrelako kasu batean ez, da, batzorde bat e, batzen da, eta aiekera bat izan duten horren e, sari nazionalan, baino ez da, zukezu zu horren berri di. Orduan ba ba, es, ba ez, ez ez zertantzen zertant ziren batordegiak eta eta ezer ez Eta, eta laxe, erabatez ustean. Mm -hmm. Bazkaltzeko momentuan, ez, azkenean, orako impresio desberdina ere agertzen da. Tradizioa noinagitua, garaikidearekin ustartuz, eh, izkuntza unibertsial bat sortzea lortu duzuelako, hori eh, azpimarratoa izan da. Eh, kukaik unagitzatzu duena, azkenean, ez? Euskaldantzarekin jokoan aritu zarete beti, garaikide bilakarazteko edo garaikide dena ere, azkenean. Bai, bai, nik uste dute epaiak e, dioen esaldi esaldiorreko ondo adierazten duela, kukaitzer da, bertarako eh? Zertarako jaiozen zer izan nahi duen eta zer, zer lan egiten duen, ez? Eh? Kuk beti ez atendugu gure, gure lan guztien e, sorgurua eta inspira ziturrena guztia, gure dantza tradizionalak direla, gure kultu tradizionala dela, eta hortikan aurrera, beti, ba, abiatzen dugula gaur egungo ikustegi batetik, ez ormen garaiki debat, eta, bueno, manik uste esaldi horrek, e, bueno, adierazten duela, ba gure laneko modu horri egindako aitortza. Mm, hori bera. Xaria ere, Oskara ikusgarriaren poetikotasuna edota edo ere, biak bateratzea harik eta ez da irresa izan behar, ez? Poetikoarena, pixka bat libre alde hori eta zorrotzarena? Bai, alde batetikan e, badu, ez e, ikutu simboliko hori, poetiko eta sunorre, baina gero eraberean ezekuzioan ere usondoekin egon behar du, ez? Eta, bueno, paimaiak e, ni uste Oskararen e, lanau, gure azken lanau, e, nabarmaintzen duela, baina nintuzken nahi aztugu aurreko lan guztiak, azkenean, e, iritxigera, orain dela urte piku, kasi bi urteia Oskara egitera iritxigera, eee aurretik ainontzeko guztiak egin ditugulako, ez, eta, bueno, lan guztioien emaitzaren ondorioz ere, iritsi gehauegin alizatera. Hortzi pasabekabe zingoguenuke egin, orain dela bost sortzi amarrurte, urten azki pukaik ezingo luke euskara bat egin, eta orain egin dezake. Mm -hmm. Garapena azkenean agertzen da hemen, zer ikartzen dute horrelako xariak edo, ba, kompainia bati? Hombre, nik uste lehenengo eta behin, Pozkolektibo bat, eh, konpainian eta konpainaren ingurunean eta ingurune sozialean, ere bai, eta hori importantea da. Genean, eh, zurelan arekiko eta egiten duzun horrekiko, egunero egiten duzun horrekiko, konfianza bat ematen ditzula eta indar bat ematen dizula Horik garrantzitsua da. Mm. Eta bestalde batetik, bueno, basari potoloak dira eta bueno, ba, mediatikoki ere oiartzen bat daukate, eta oiartzen mediatiko bat dago momentutik, lanbidean ere bai, eta bueno, ba horrek ere, ba, bakero igertzen da, bat atejo dituzunean, edo norbait zure atejo katortzen denean, Daila. ba bueno, ba, askotan ezakizu zergatikan e, iristen diren zu ganaño, eta segurazki horrelako sariek, ba daukate prestigio moduko horretan, Eh, eragin bat. Azkenean ere, ba, sariak sari dira, baina publikoak ere sari hori ekartzen du, kukai kompaniari, uh, segituaden kompaniadabat da, dantza kompania bat eta eazze ikusgahiaterako duen, eta hori uh, ere urte osoko sari bat bezala izaiten alda publikoarena ez? Bai, bai, noski, eta guretzako garrantzitsuena. Max, xaria emaiterakoan, beraz, iru aldiz, xaristatuak izan zinezten, entzutan ditugu zure hitzak hemen atera zenituenak. Izan zinetelako gara, eta aurrerantzean ere izango ziastarete lanean jarraituko dugulako. Izan dantzari, bizi dantzari, dantzatzen duen herri bat, ez da inoiz inoizilko, gora herria! Momentu un kilaria egarran soentsat pentsatzen dut baina neia ikusle gisa euskaldun gisa eta diskurtso horiek ikusterakoan entzuterakoan eh, aldarriarena ere agertzen da dantzaren bidez ere aldarria egiten alda eta politika azkenean? Bueno, aldarria bai, dantzaren bidez dena egin daiteke, Azkenean ikuste Gukure izateko modu bat daukagula, e, lanak egiteko modu bat daukagula, eta bertan adierazten dela guzer garen, eta nor garen, eta nolakoa garen, eta e, modu artistiko batean bada ere. Eta, bueno, badak egite hitzoiek e, azken hilabetetan desente zabaldu direla, eta iritsi direla, mm -hmm. baina uste dut, gure lanean beti hor daugela, eta holtzaratzen holtza geheran bakoitzen ere hor daugela, ez? Agia da horrelako plataforma batean esaten dituzunean, eta ez, ez egiten bat milioi pertsonak telebista zikusten dutenean, eta sare sozialen bidez edatzen denean, ba, bueno, ba, oi hartzun gehiago daukate. Mm -hmm. baino bueno, egun horretan egia esan, pentsatu nuen, e, bueno, ba, lekua zela, horrelako zerbait esateko, hainbat jenderia itortza egiteko, eta gaina benetan txinisten dut, gaur, gaur egun bizigera, bezala bizigera, edo horrelako lanak eginditzak egu, ba, urte luzez e, e, jende askok, oso lan iluna eta nekeza egin duelako, eta gaur egun euskera ikasi dezakegu tantzaz bizigaitezke, ba aurretik jende guzti horrek lan egin duelako, eta ditortza bat merezizitea, eta eta era berean ere, nahi bueno, nuen mezu hau e, mundu guztiak ulertzea, baina nahi nuen baita ere gure euskara ere presente izatea, eta bueno, gure espresatzeko modua zein den ere aditzera eman emendik kanpo. Oskara ikusgarria, beraz, uh, asteburuan zehar gainbat lekutan emango duzue eta irunen larun batean, emendik urbil beraz, eta, ba, ondotik, zer, zuen dira, kuka ondoko proiektuak? Bueno, hia esan, emendik urtebukera bitartean, kasi zorabia sí. <laughs> erdi zorabia tutabiltziko, bera, emanaldi asko ditugu. Mm. Hietako eh, asko bainera, pues, bai, bai, ekin, nabarruenduko nuke, E, etiopiara egingo dugun bidai bat, oso mm. proiektu politak bertako emiagutxitoekin garatuko dugun proiektu batera joango gara bertara. Eta horretan, ordun hemendikan urte buka bitartean oso oso lampetita bibliko gazten zu horretan eta gero ja ba maiatzalderako, bai maia aurrengo udaberriari begira, bai ja lan berri baten prestaketan hasiko gera, beraz urte hasierarekin batera buru belarri jarriko gera. Eta espero dut aurki, ba, hoxe, magure emaitza berri bat taularezeko aukera izatea. Eta urtea, ez abukatua, berazpentsa, berba, oraindik beste sari bat eskuratuko duzu, e, abendua bukaerak, te. <laughs> zagintu, zagintu, zagintu, zari, zari eh, kuota urtenko abukatu zaigula. <laughs> e, bueno, bai. lehen esaten genuen, azkenean sariak e, egun bateko tozadira, eta oso ongida toz, eta oso gustora, baina azkenean gu egunez egunekoa bizilera, eh, eta eta bueno, orain emanaldi guzti hauek eta jende bat hori izatea, ba bueno, ba horrek elikatzen gaitu, ezta. Orduan, hori e, badaukagu eta jarraitu bezala. Kukai Compañiaren Oskara, dantza ikusgarria, asteburu hontan hemen gaindi Irunen ikusten alko duzuena Amaia Kultur Zentroan izango da 8 eta gurekin gnuen John Maia eskerik Anits Miliskercen. Ezkerrek eskaltu, hei, mila ezker. eta Putz, atxaldeko bostetatik seietana, Arantxa ididarrekin, Oskali Ratietan. Eta Itz eta Putzen horrein segitzen dugu, uh, kantuz, kantu, aipatuz, gure usaiako itzordua, maia murroaga atxaldeon. Arra atxaldeon, arantxa. Unxaziria. Bai, eta Bai, ez zira zozo sobera faltan botatzen, zinemaldia eta zinemaldiko izargu horiek? Iki asan ez, eh? aski intentsiboa izaten da astea, eta hon egiten du ere pisat pausatzea, eta beste ritmo batetara egokitzea. Mm -hmm. Eta filmerik ez ikuste ere? Mm -hmm. Bo, gero aski filmerik ikusi ditut, e, normalean zinemaldia izaten da, nire e, momentu hona urteko filmak ikusteko, ez dut oiturari zinemara joateko, eta, beraz, blazer ba, egiten du, eta ean e, maizago joate naiz, baina momentuz pozik urteko koota bete dut. Urteko koota dut, bai. Handia <laughs> firma ikusi zinu, enez? Aurxaristatuak bai, bai, bai. ere izan ziren. Mm. Sí. Bai, bai, eta oso pozik egia esan, oso gustuko izan dut firma, so, maitatu dut, e, egia esan, unkitun hauen filma izan da, eta nik uste, ba, merez izuela, ez? E, bai, zine saria baita eta epaimai ofizialaren sari berezia ere, eta, mm -hmm. eta entso dute, arro egongo direla ere lortutakoarekin. Mm, yeah. Kusteko izango dena, beraz. Uh, eta maia ere, uh, kusti dutnik uh, telebistan bideobatean posibleote da. Ba, ah, hori ez daipatzen irratian, erantzak. Ez, ez, ez. Ez berria telebistan zen. Gure arteko. Vai, es, gure arteko. Ez daipatu, beraz. Yes. Irratian okay. gelitzen gira, beraz. Kantuz, kantu, eman kizuna bihar baita, txaldeko lauetan eta nori izango da zurekin. Ba, bihar Bilbotar batzuk izango ditu gurekin, e, Bilboko talde bat e, gomidatu baituko gurera, zazkeltzen da talde, ezakite, bai. entzuna duzun, orain dela gutxi Bizkaiera dute baga biga disketiarekin. Bai. Eta izan ere zazkelt taldeak e, ba Ilazko Banden Lehia irabazi e, zuen uh -huh. eta horren e, ba, Ondorioa izan da diskago ere baga biga disketiarekin atera dutena eta plazara handiz hartuko ditugu hemen, eh? bide luze egin eta hemen beregin lana ongi defendatuko dutelakoan gaude. Dantzatzeko kantatzeko pop e erradikala egiten dutela diote, zer diosun? Bai, bai, e, erranen du, 2002an sortu zela taldea inguruan e, etxaunarregi eta asier martinez e, musikariak bazen biltzan e, gogoz e, talde baten sortzeko, eta batez ere euskal musikan e, ikusi zuten bazegoela utxune bat, e, beraiei guztatzen zitzaizkien larogegarren hamarkadako disco eta funky doinoiek euskaraz e, kantatzen e, zituen e, Talderik ez aurkitzen, eta ba, plazerro honi e, eutxiz, mm -hmm. atxikiz, e, sortu dute taldea besteain bat musikarirekin, eta bai, esango dugu fanki diskoa nabari dela bera, beraien e, ba, lanetan, baina beste erritmoetara ere zabaltzen mm -hmm. dira. eta. Nik uste aski, aski ber, berezia dela ez, eskaintzen dutena. Afrobit pixka bat, eta dantzatzeko modukoa bai. mm, Dantzatzen mm -hmm. duzu, zokere maia, horrekin? Bai, bai, etxean. Ah, hori. Ba, mego mitatu beharko gaitu zuzore etxera, egomatez. Bai, bai. Dantzatzeko bakarik, bai. eh? Untxa, ze kantorekin agurtzen gira, ordoan, zein notatu zu, disko berritik? Ba, nahi baduzu zu, bazka eberra, izeneko kantuarekin. Bazka edera, ez du dausik euskaldun edera jarekin. <laughs> eh? Ez duzu lehtu? Bazka edera, baska. gato bazka bezala? Bazka ustuz, bazkaritik datorrela, ah, ez ditut entzunet. <laughs> Bo, itz joko bat zen, eh, maia, ez duzu lehtu, uh -huh. ez duzu arrapatu. Eh. Do, ez duzu irringarri hatxe maiten batelea, ba duzu eh, egin entzunez bat zen ubezala. Ongidoa diskoa esentzun deitzen baita zazkel taldearekin beraz akurtzen gira Maia muruaga izan untsata Biarrarte atxaleko lauetan! Biarrarte! Oho, oh, ahu formula Doa soa Oho oh. Horain entzunadi esango dudana Tripazorriak entzeko Auseda formula Ogitartean jateko pekatu gozoa Txerri xolomoaren buru aldean dago koizka Labean errea piperra zondua Entxeko ogia osoa edo zuria Eskubeten dukula Etzazu esan meldu radiozula Bokata eta daiuna goi pestutakoa Igurtzi, igurtzi ta Está golpea, golpeando, pasa esta fuga cada cinturrean vera, que no está golpea, golpea, pasa esta fuga cada cinturrean vera, formular, <tusurra>, golpea Be arco tu bicigarriesko. Iuzeta tu golpea, golpeando pasa estas fugas cada cinturreaantera, que luz azu sea, azu sea, pasa estas fugas cada cinturreaantera. Pazera. Bazka e derra, hon ira E dirraven saskel hey, taldearena biak maiamurua garekin entzungai kantuz kantun Eta hoge nuen gure hasteuntako azken saioa, itzetaputzekin berrizit zordua interneten, usai amezalan, euskaliratiak.eus webgunean, eta bestalde, uh, larumatean, atxaldeko lauetan eta igandean eguerdi eta amaretan, hasteuntako txarren hau berenatabeste guziaren, zat, seiak euskaliratietan!